у цинічному, продажному світі ще не всі втратили здатність захоплюватися непродажністю будь-якої статі. Сам тільки Бог знає, про яких жінок таємно мріють чоловіків. Чи вони також мріють про мужніх, непродажних, нестандартно обдарованих? А на деньці, ошуканих життям жіночих душ, Живе приспана романтична мрія про зустріч зі справжнім чоловіком. І ось ти сидиш у ресторані зі справжнім чоловіком. На вашому столі тремтить маленький олійний світильник. За вікном центральною вулицею американського університетського містечка, єдиною з чотирьох вулиць так званого даунтауна, ходять твої колеги і бачать вас. Вони підморгують тобі, жестами висловлюють захоплення, коли бачать, яка пляшка вина у вас на столі. Певне страви відповідного рівня. Гарні вина не можна описати словами. Вони самі говорять про себе, потрапляючи до рота. Таке вино, певне, треба пити мовчки. Але ви з ним іще не дійшли до стадії комфортного мовчання. Ви розмовляєте. Тобі цікаво. Йому, здається, теж. Неймовірна доля звела тебе з цим чоловіком. Фотограф провідних американських політичних журналів він відвідав мало не всі країни світу. Після показу слайдів його фотографій, коли одні захоплювалися його роботою, а інші звинувачували його в якійсь нечуваній продажності, ти підійшла до нього і спитала, «Ви працюєте для історії чи для сьогодні?» «Добре, що ви спитали саме це» про що майже не запитують. Ну, зазвичай питають, хто вам платить і скільки. Правда, яка невигідна одним, може бути вигідна іншим. А може бути і невигідна нікому. Цілком правильно. Але історії вигідна тільки правда. Інакше це не історія. Наступним поколінням буває дуже важко зрозуміти те, що відбувається зараз. Я багато часу провів, розбираючи фотознімки часів Другої світової. Те, що не стає у пригоді в політиці, не може не стати в пригоді історії. Якщо вам цікаво все це, ми могли б пообідати разом, якщо ви не заперечуєте. Численні поїздки у далекі краї – мрія багатьох. Такі подорожі, мимоволі, асоціюються із зустрічами в аеропорту, з дорогими готелями, зі фрецькими столами на сніданок і вечерями в ресторанах. А йому нерідко доводилося подорожувати в краї, де зустрічають вибухи, кулеметна черга де давно немає електрики, води, опалення, теплої їжі та напоїв. Де можна не доїхати до чергового пункту, звідки доведеться робити репортаж. Але до останнього треба натискати на кнопку фотокамери і робити знімки, яких крім нього не зробить ніхто. Та більше, ніж власне життя – Берегти відзнятий матеріал. Я завжди хочу розповідати правду про ті місця, де побував. Хоча мене акредитують відомі політичні журнали, але самі замовники не їздять до гарячих місць, тільки натякають, як розставляти акценти. А Я не хочу служити ніякій політиці, коли знімаю картини горя тих людей, які мали нещастя народитися і жити в регіоні чергового катаклізму. Я не служу нікому, коли фотографую очі біженців, які йдуть невідомо куди, або незакриті очі вбитих. Але, звичайно, мої знімки використовують для тих чи інших політичних проєктів або їх не помічають, якщо вони не вигідні жодному з тих проєктів. А чи не набридло вам таке шалене життя? Чи не хочеться сісти вдома, написати спогади про свої божевільні мандри? Наразі – ні. Мені 48, і я ще відчуваю сили для такого життя. Мене дуже гостре відчуття того, що я живу саме своє життя, саме те, яке мені судилося».